Baionako postaren sartzea, blokatzen ari dira, harate joanen gira, berri sailunen astapeniana. Protestaldian kapituluan ere trein langileena, mogimenduaren txigitzea erabaki dute, zuzendaritzaren proposomen berriak baztertuz, Michel Dertzek egaren daukuzekatik. bat Ez tamadak endaiako eskola publiko eta ikastolaren artian eskola publiko burrasotan lebatek ez du honartzen ikastolako aurrak eien instalazioetan planta ditan elduden esartzean Josu Tamayo burrasoa eta kotxe esen arroa uzapizaren agapostuan ditugu. Aroa lehenik, zorekin Katalina. Mementoko barneko kalde honetan lambroa tokika eta hamalauk adoko temperatura Temperatura gorenak gaurko oita sortzio oita amar gradotareino, iguzkean nagusi egun guzirako. Erramezala beste protestaldi bat goizuntan goizik abiatua, juzko retre edo kendu arte kolektibukoak zazpiak aintzin bildu dira, bayonako postaren aintzinian eta handaude beti, handugu ere, marga forestielankidea kacetaria beraz, marga zertangiraten horiuntan. Bai, Itzok duan manazuten eh, mazkatalgan bararen aintzinen, manan azkenen Bayonako posta bulegoen aintzinen eman dira. Sartza eh, blokatzen dute autoguziek, jak eh, eh, esborda iru egunon, eh, eh, eh, bosgaren ekin zada egiten eh, dut zuna gauk, zaitik erabakit duzu eman izatea eh, goizan. E bada, iru egun, or, uh, Bayonako postariak uh, greban direla, or, uh, turnada batzu uh, kenduak izan baitira, eta lan antolaketa erabat aldatu nahi baitute e, eta beraz, joago, ahiekin mintzatudik deliratu dugu honat etortzea haiekin del Carpacunez eta norski lan legearen kontra uh, gure burroka segitzeko Gaur egun, burroka zertan da, duzu naiz nahi zerteola, burkatzek egiten, hastez hastez? Bon, burroka eta mugimendu sozial hori ez da batere bukatua ez da batere itzalia E, Frantses estatko e, toki guztietan sektore frango inobborokan dira, e, nahize ta gobernuak behinta beriz duen bukatua dela. Ez dahala e, Parisen ikusi e, dugun bezala orgoizuntan rangei zen bada e ekiza handi bat, e, ondarkinak e, badiraetatuak tokifranotan, e, trengidariharko inogre bandira, eta badira mobilizazioak blokatzeak eta eta maniifak tokifranotan, Gaur borroka eguna da, datorren hastean beste bat, ez ez mugimendua ez da itzalia, borroka hori ez da bukatua. Aztazte e, hola blokatzeak uste duzora egin duela azkenean, ez da gogo-jago jozteko Bon, e, iada e, zaila hor e, indarra eman hori e, eta indartzea, e, gobernuari gobernua e, azkar bat egortzeko eta gilka egindezan momentu se está lortu baina bon, euh, borokak, euh, borokak segitzen du borokak segitzen dute iende frangoko bat suek uh, tranquilidad euh, euh, de sala egunparasta bat badute emanak grebana berdin dirgine dirgin dateti eta euh, egun pasat dira grebana sustengatu berdin la sektore horieka eta ez estamos en vean euro futbol chapetesque eta hasten da o gere bada presion medio bat bon jo gustia ke habil berdila sustariak se tindia bai e postariek ez indute blokatu eh bestenaz haien e, kontrako sigura kisan dira baina sort ondoan dira tikete bat egiten dute azken gutetan bezala eta go etorri giral kartasuna ez ta guk blokatu dugu hor e, etorri diren kamioi guztiak gutu ta blokatu ditugu deska da kez ara zertan den gargo isuntako eh, blokatzia eh, kontu kiya gofikatu beranta goberninho Ba, iberdin, zortzak eteriteko berri, sailean beste eputnubat eginen dugu zurekin uh, marga eta bayonako pietunek greba segitzen dutela, eh, zuzendaritzak errandie, greba egiten duteno, ez dela negoziaketarik izanen. Eta bestalde gobernuak egin proposamen berriari esesko erantzun diote ere endaiako treingidariek grebarekin segitzeko erabaki hartu dute euntairu bozkak grebaren segitzearen alde eta abstentziobat izan dira, emana izan dena razoina, lan legiaren ogoita behatzigaren artikuluarekin ez direla ados, beste artikulu guziek ez ez da zen Michel Ders, endaiako trenbideetako langilearekin emintzatu gira. Nute, eh, teksto, hobe bat, uh, proposatzen dutela, baina hori ez daigia. Teksto Artikulu dif diferentiak, batzuk obetu dituzte, erraiten dute. Baina bada bat eta berreagoita be bedartzigakena. Artikulu hauekin bertse guziak des egiten ahal, ahal dira. Sendikatu ah, tipi batzuekin. Ahal dute hori dena de seatu. Beraz hori da egia. Egia gari dira gizurrak erraiten eh, eta guk eh, ez ditugu sinesten. Eta ustegun goizuntan berriz beste biltzaren agusi bat eginen dute trenetako langilek aldiuntan baionako geltu kiana. Eta erretretadunen egoera gero eta txarra goa dela, CZT, EFO, FSU eta CFTC sindikatek deiturik, Bayonako errikoetxaren hain zinean bildoko dira goizuntan, hameko ontan, galdatzen dutena bestiak beste, eien pentsioneak urte gozi zementatuak izan diten, eta zerbitzu publikoen hobetze eta indartzea garraio seguritate eta osagarri mailan bereziki. Henda iako eskola publikoko burraso talde batek, ez du honar zen ikastolak arditzan eskola publikoko gela batzuk. Horren adibide da eh, Josu Tamayo, ikasbiko lehen dakari orde, eta eskola publikoko burrasoen bozera ikastolaren kontra egin adierazpena, horreiterriko etxeak duela, proposatu, eskola publikoaren zahar berrizia, eta ikastolari hor tokia egitea, gaur egon ikastolak duen leku eskasari buru egiteko. Aito grazie. Endaiako Hiri Ardeko Eskola Publikoa Endaieko Eskola Zarrena da. Erekin zaharkitua eta berritzelenak behar ditu. Endaiako ikastola txiki galdetuta da eta etorkezun laborrean ez du ikastola berria eraikitzeko aukerarik. Beraz Hiri Ardeko Eskola Publikoa berritu eta erabiliak ez diren gelak ikastrolako aurrei eskintzea erabakitu du Endaiako herriko etxeak. Endaiako hiri erdiko eskolak amabil keela ukanen ditu beste zerbitzuen artean, gaur egungo bederatzi baino ez ditu erabiltzen. Ala eta guztiz ere azken hilabete diru publikoa ikastola privatu baten alde, Baliatzea salatua izan duten bitartean orain diskurtsoa aldatu egin dute hiri Artiko eskola publikoko guraso batzuk. Josu Tamayo mailo ikasbiko lehendakari ordea, ez du onartzen herriko etxearen proposamena. Oza, ez, ez dago alderattzeik, jolastokaren erdiak enduko digute. antzerki gela, dantza gela, informatika informatitika gela. E, di, e, zuzendariaren bulegoaren erdia, eta gero gaina antolatuhar ditugu, ondu bar ditugu, e, gure gelak alde batera. Jarriko dute zeo zerre, bi eskolak nas esnasteko ta hori batez ere horren kontra gaude. Ezenarro endaieko osa pensa arabera guraso gutxi dira kontra direnak. Eskola publikoaren erekinak obrak behar dituela azpimarratu egin du. Aujourd'hui, je dis simplement que nous un réhabilitons une école publique 7, 9, 6, man, Gauza konela, kotxe zenaroren ustetan, ez dago diskuziorik argi dagoelako, beharrezkoa ez ezik, proiektua ona dela iri eskola, zein gure ikastolaren zateri. Tu lomond bat zirotrube, e que, que aujourd'hui iliura plus polikolo publik e plus polikastola. Lanak, udontan hasiko dira, eta ikastolako aurrak bimila mazazpiko idaian sartuko dira. Eta, kotxe esen arroa usapesaren ustez, ez da hor diskuta zikolik argidu beharrezkoa esesik proiektu ona dela ere, iri erdiko eskola eta ikastolaren tzata. Sudminek kanbon urre mehati gibati dikitzeko ajmoa erakutsu izuen diaz, kanbo erriaren urrea izendatu du proiektua, bier gara txalian bilkura bat du, Senperen eta iparaleko autetxeak elkarteak eta profesional mailako eragileak gomitartzen ditu lursa india elkarteak eta ea txabai alderdi abertzaleak besteak, besteak beste, gaitzesten dute, sudminek duen urrea ustietzeko xede hori, societateak zorso batzuen zatartzen gehituela, bere proiektua zuzkoa bezala orkestuz lan dela eta EH Baiek deigiten duere, parteak zerat stop min eta kada kolektiboak biarrar atxaldean, seinkpereko plazan antolatzen duten, ekitaldian atxaldeko seiontan izanenda haua. Doni Bane Loizunek, Orrugiaz Mintzogira, Doni Bane Loizunek berriz jokatu beharko du, Federal Bi mailako finala erdia, Zerjand Angeliren kontra igandian eginen da partida, Lormoneko Zelaian, Txaleko hiduantan. Zerjand Angelika pausatu errekurtsoa onartu du, Rugu Federazioneak, Doni Bane Loizunek etzolakotz arahu bat, respetatu ustartzeetan. Bialdeak entzionak izan dira atzo eta erabakia, Doni Bane kontra joan da, berazik handian iragan beharazen finala, gibelatu da, eginen kainaren, ogoita seierat. Mendiko Laster Karientzat pentsatu aden trail estazioa estrenatu zuten, baigurrin, joan den hartu ondarrian, mendigoiti zorzi bilbide, markatuak izanen dira, baigurriko ibarrian, biga erribakotx, baigurri, banka, aldude eta urepelen, geiz, zailtasun desberdinetako trebatze egune bat, baigurrin, bere mintzaldian, Jean-Michel Koskarra eta uzapesak aipatu du, sede honi, erriko etxek, maiten dion, garantzia. Hemen dira urepeletik, aldudetik eta ere bankatik ginak hau zapaisak gurekin estrenatzeko trail estazioa. Denek nahi dugu erakutsi proiektu guenen bidez lagunduko ditugula hemengo turismoaz bizitzen diren hostalerrak, laborariak eta beste, ekonomia bultzartuko duen proiektu bat dela gure xoko behar duena, badakigu mendia zaindu behar dugula, nola edenen artean behiratuko dugun. Eta berriki entzun oharpen uh, batzuari iardesteko, uh, abuzza pezak errandu, Euskal Red Elkartearen presidentak bezala funtsian, bai estatu du, zuzenki onkiak izanen diren jende eta Elkartean adostasunarekin egin dela estazio hori. Eta pilotan, San Andreseko trinketean atzaldiuntan, lau hontan jokatuko da, Bayonako Komertxanten lehiaketaren finala, Darmandrai eta Iribarren ariko dira, Agirre eta Iturberen kontra, Bururatzeko gomita bat, eh, senpere dut gaur, kilik argitele txek antolaturik, mintzaldi bat izanenda, goizuntan asikudena, ah, ah, ah, senpereko lareko gunean Viktor Iturriaz, Viktor edo bitior Iturriaz, enero bask, gaiuntaz idaziaduan liburu orkestuko du, Katrin Marchanek, bitior edo Viktor Iturriaz, xaratarazen eta gerlako abiunlari edo gazkilaria izan zen, bigren gerlan eh, mundialan hiltzena, une istorioa kondatzen du beraz liburunek eta goizuntan izannen den mintsaldiak hamak hontaik goiti bakkatu hamarrak eta erdtaik goiti. Eta segitzen dugu goiz orai, orain Nazioarteko begik Christoof eta Batzizuekin eta Kataluniako parlamentuak ez du adoostasuik ardietsi aintzin dako. Gobernuak aurkeztu zuen proposamenak ez du parlamentarien egdiaren sustengoa bildu KUP alderdi antikapitalistak ez baititu onartu kondu horiek Ondorioz jasko kondulehuak atxikek izanen dira aurten ere Horrek erakusten du behiz ere bat independentisten artean eta ohtarako Puigdemont presidentak konfientza mozio bat aurkeztuko du buru ilian parlamentuaren esku utziz bere gobehnuaren segitzeko behimena. Antikapitalistak zendako ez duten onartu proposamen hori, babadira ahazoin hainitz, behinan gehiemat azaroaren bederatziko Adierazpena ez dute kondtan harttzen eh, itzinkodo horak beren ustez zejanai eh, baita, Espainirekilako menpekotasuna eh, segitzen dela onartzen lan nola defizit maila esspetatzen eh, da Espainiak ahtu engaiamenduetarik eh, bat. Eta Gazatarek Frantsiaren iniziatiba begiones ikusten dute. Iritzinkesta handi baten ondorioa da hori. Frantziako diplomaziak pusatzen du Israel eta Palestinaren arteko bake bakeneko negosiazio batzen berriz hartzeko yon nasyon anbidaso goita mache Realde bildu ziren Parisena Gazako segendan yon ekoprojèktamasyak babesten do iniziatiba hori alare ere, un eco 2030 da bakarik ortan sinesten duena. Eta abgasilean, behin behineko edo interi mazko presidentearen laulagun atxilotuak. Ila bete bat eskaz, Dilma Josef Estela Gehiago presidente, parlamentuak eta senatuak hauzitegira igori baitzuten ustez kondu publiko batzu makilatzea gatik. Eta bereleko hartu duen Michel Temer, zentristaren lau lagun beraz atxilotuak izan dira, horien artean senatuko eta parlamentuko presidenteak korrupzio afera batengatik ez beterik algumitas sustenean euskali jatietan Estrasburguko hautegiak kondenatu du Espainia